Gure asmoazen ez e, kopiatzea edo ez une zagun batetat joaitea e, eta zinez proiektu behi bat aurkestzea. Horrekatik aurten, e, bendoaren oabian eginen dugu lehen gaualdia, borda suria sotoan elo gijekaren sotuan, e, Eta, eta gure asmoa da segitzea uh, uh, toki ezbergnetan, xarraan, uh, ziburun, azpagne aldean, uh, diendeari beste uh, lekuak ezagutarazteko eta, eta zinez momentu bereziak sozteko ere. Zergatik xoto batean, jurtukizan uh, usteko gauza hori nun uh, konzertuak egin behar diren, gelabatzuetan, zinez gauza egmetikoetan, eta hor uh, gure asmoa zen be, Piskat uh, gure ganatzea uh, eskualdeko toki beresi batzuk